Uppran i Stockholm äger en urpremiärrum av ett nytt svenskt särpreglat verk, Aniara, en revy om människan i tid och rum, världens första rymdopera som handlar om 8000 människor ombord på rymdskeppet Aniara, färden från jorden och deras undergång. Här berättar tomsättaren Carl Birger Blomdal om sin tolkning. Anjara är väl ett, som jag ser det, ett kollektivt drama. Det är ett drama om mänskligheten. Och att kören där måste spela en stor roll i en eh, operaform av detta ämne, det, det tyckte jag var alldeles självklart. För att de har ju både en kommenterande och en direkt dramatisk roll i sammanhanget som är mycket stor. Operan Aniara är byggt på Harry Martinsons dikt Epos med libretto av Erik Lindegren. För scenografin står konstnären Sven Exet Eriksson. Koreografin görs av Birgit Åkesson, Sixten Ärling dirigerar och Göran gentle regisserar. Huvudrollerna sjungs av Erik Sidén, Margareta Hallin och Kerstin Dellert. I maj hämtar USA med fallskärm ner norskornen till en tidigare uppskjuten Jupiterraket. I noskonen finns två dresserade silkesapor av honkön, Abel och Baker. Särskilt har tyngdlöshetens effekt på de två aporna testats. Alla undersökningar tyder på att både Abel och Baker fullt tillfredsställande har klarat sin 15 minuter långa rymdfärd på 500 km höjd. Den 13 september landar på månen den första rymdfarkosten från jorden. Det är den sovjetiska raketen Lunik 2 som med en vikt av 1511 kilo har avverkat den nära 380 000 km långa rymdfärden på drygt 33 timmar. Raketens nedslag på månen sker bara 84 sekunder senare än vad de sovjetiska vetenskapsmännen har beräknat. Raketen kastar ner en vimpel med hammaren och skäran, men i Moskva påpekas det officiellt att Sovjetunionen inte har några territoriella krav på månen. Den 4 oktober är det dags för nästa sovjetiska rymdsensation. En välutrustad rymdstation, Lunik 3, passerar runt månen och på ungefär 7000 km avstånd fotograferar den månens tidigare helt okända baksida.